Rana, autor Mircea Cărtărescu Vai mie, rana s-a închis, vai, sângele s-a uscat și a făcut coajă, Oh, Doamne, m-am vindecat, de-acum o să mă mestece fericirea, o să mă sfârtece seninătatea Și nebunia care a fost nu să mai fie de-acum niciodată. Nu, nu o să-i mai sărăt umărul. Viața o să-mi treacă în pace și armonie, cu lecturi bogate, cu mese regulate. Sănătatea o să-mi mănânce plămânii, rațiunea o să-mi sfâșie creierul. Vai, rana, rana mea dragă, rană plăcută vieții mele, rană pentru care am trăit, pe care mi-am zgândărit-o cu unghiile, s-a închis. O, Doamne, sunt vindecat!" Și niciodată febra nu o să mai aprindă veioza vieții până la ars. Să accept evidența, nu mai pot să scriu poezie, nu mai sunt în stare, ceva în mine nu mai colaborează. Am scris ani de zile, cu ură, cu dragoste, iar acum creierul meu e mort. Am pornit la maraton ca pe suta de metri, am vrut totul deodată, am vrut să-mi înnebunesc cititorul. Am uitat că viața e lungă. Nu-mi imaginam că odată mă voi opri. Voi plăti că tot ce am făcut vreodată se va întoarce împotriva mea și nu voi putea să mă ajung din urmă. Și orice încercare de a mai face ceva va fi o nouă dezamăgire. Ce voi mai scrie încă 40 de ani? O să strâng din măsele, o să scriu articole de critică sau cine știe ce amintiri. O să suport condescendența tinerilor, o să las nasul în jos, când o să vină vorba despre poezie, o să fac traduceri ca să nu mă uite lumea, ca să pară că mai trăiesc. Sau să-mi public cândva un volum de versuri din tinerețe atât de proaste că nu le băgasem în nicio carte și o să am un succes de prestigiu, mi se va spune Autorul poemelor de amor, precursorul la Dumnezeu știe ce poezie va mai fi pe atunci. Nu știu, nu știu. Prieteni mai tineri, să nu faceți ca mine. Calculați-vă poezia pentru 60 de ani. Eu nu știu ce drum să mai apuc, ce s-ar mai putea face și nu știu ce trebuie să mai simt și ce mai pot să imaginez. De data asta, chiar cred că mi s-a înfundat. Voi fi un poet bătrân, care n-a mai scris de decenii, un supraviețuitor al proprii morți și care mai bine n-ar fi făcut nimic niciodată. Oare s-a terminat viața? Oare sunt terminat? Sunt un eșec? Voi fi pulbere? Va veni moartea, iar tu mă vei disprețui? Va fi groaznic, groaznic. Voi fi singur. Mai singur decât toți oamenii, Singur, Fără nimeni, Fără odihnă, Voi înțelege totul, Ah, înțelege-mă, Și toți mă vor iubi, Toți își vor aduce aminte, Sunt pierdut, pierdut, Mușcăm tu gura, O să plău sol pe drumuri, O să fim uzi până la piele, O să învățăm să urâm, Va veni toamna, Toamna minții, În necul, Vom avea gura moale și caldă, va veni luna, vor veni norii să ne cunoască și vom muri, vom face dragoste. Da, da, stai acum lângă mine, privește-mă, sunt terminat, terminat, va fi numai moarte în jur. Stelele vor fi moarte, bot lângă bot, ca niște câini de pe străzi. Vor muri unghiile. Gata, stai lângă mine. A avut rost, ne-am trezit trăind, a fost groaznic, am trăit, a fost groaznic, groaznic. Lectura Maia Martin